Іскристий серпанок, що буває лише на темзі, щільний і прозорий водночас, прояснювався і виблискував усе більше в міру того, як сонце підіймалося над Вестмінстером. Вестмінстерським мостом ішло двоє людей. Один із них був високим, інший – низеньким, і ми, підкорюючись примхам уяви, Могли порівняти їх із гордовитою вежою парламенту та смиренним зсутуленим аббатством, тим паче, що низькорослий був у сутані. За документами високого звали М. Еркюль Фламбо. Був він приватним детективом і прямував у свою нову контору розташовану в новому багатоквартирному будинку навпроти аббатства. Маленький же за документами іменувався привелебним Джі Брауном, приписаним до церкви святого Франциска Ксаверія у Камбруелі. Причастивши вмираючого, він заїхав дорогою, Аби поглянути на нову контору свого приятеля. Будинок, у якому розташовувалася контора, був високим, наче американський хмарочос, і по-американськи нашпигований ліфтами і телефонами. Його щойно добудували, тож зайняті були лише три приміщення: над фламбо, під фламбо і його власне два верхніх і три нижніх поверхи ще пустували. Однак увагу того, хто вперше дивився на нещодавно зведену вежу, привертало зовсім не це. Поміж ще не до кінця прибраного рештування на стіні просто над вікнами фламбо виднілося величезне, величиною на два чи навіть три вікна позолочене око, облямоване золотистими променями. «Що це на Бога таке?» – запитав отець Браун і зупинився. «А, це нова релігія», – засміявся Фламбо, «на тих, що відпускають нам гріхи, кажучи, що ми безгрішні. Щось на зразок Християнської науки, я так гадаю, якийсь калон, це він так себе називає, хоч таких прізвищ і не буває, винаймає помешкання наді мною. Я маю за сусідів двох друкарок унизу і цього ж вавого пустомола на горі. Він іменує себе новим жерцем Аполона і поклоняється сонцю. Йому Йомовідніше, зауважив отець Браун, сонце було найжорстокішим з усіх божеств. А що має значити це страхітливе око? Наскільки я розумію, у цьому суть їхньої доктрини, відповів Ламбо. По-справжньому сильні духом здатні витримати що завгодно. Їхні символи сонце і величезне око. Вони стверджують, що цілком здорова людина може прямо дивитися навіть на сонце. Цілком здоровій людині, — зауважив отець Брауд, — таке і на думку не спаде. Ну, це те, що я знаю про їхню релігію, — безтурботно продовжував Фламбо. Ну, і, звісно ж, вони вважають, що їхня віра лікує всі тілесні хвороби. А чи лікує вона головну духовну хворобу? Серйозно і схвильовано запитав отець Браун. «Це ж яку?» – з усмішкою поцікавився Фламбо. «Самовпевненість», – відповів священник. Тиха маленька контора більше приваблювала Фламбо – ніж яскраве світилище на горі. Він був справжнім уродженцем півдня і не міг уявити себе ніким іншим, окрім як католиком чи атеїстом. До нових релігій був байдужим, а до модних чи маргінальних жодних симпатій не мав. Натомість він мав симпатії до людей, особливо до Вродливих. А панянки, що оселилися внизу, були до того ж ще й своєрідними. Отож, поверхом нижче мешкали дві сестри, обидві худі і темноволосі. Одна з них до того ж висока і неймовірно красива. Профіль у неї був чіткий, орлиний, таких, як вона, завжди згадуєш у профіль, яким вони, немов відточеним клинком, торують собі шлях крізь життя. Її очі сяяли радше сталевим, аніж діамантовим блиском, і трималася вона прямо, так прямо, що, незважаючи на худорлявість, виглядала витонченою. Молодша сестра, на тінь старшої, видавалася тьмянішою, блідішою і непомітнішою. Обидві вдягали строгі чорні сукні з чоловічими манжетами та комірцями. У лондонських конторах є тисячі таких різкувато енергійних жінок, але цих двох дівчат вирізняло не зовнішнє відоме всім, а справжнє їхнє становище. Поліна Стейсі, старша сестра, успадкувала герб і добрячу половину графства з купою грошей на додачу. Вона зростала у замках і садах до того, як у холодному запалі притаманному сучасним жінкам відмовилася від усього цього задля, як їй здавалося, змістовнішого життя. Вона, однак, не погребувала грошима. Такий вчинок, гідний ченців і романтиків, суперечив її прагматичній натурі. Вона вирішила, що гроші стануть їй у пригоді для того, щоб служити суспільству. На частину з них вона відкрила друкарське бюро, а решту розподілила між різноманітними лігами і комітетами, що борються за право жінок. Займатися такою роботою. Ніхто достеменно не знав, наскільки повно молодша сестра Джоан поділяє цей дещо діловитий ідеалізм. Однак у будь-якому випадку вона підтримувала свою сестру і начальницю собачою відданістю, більш приємною, аніж твердість і прямолінійність Поліни що межували із трагізмом. Однак старша сестра трагедій не знала і, вочевидь, заперечувала сам факт їхнього існування. Коли Фламбо вперше зустрів Поліну Стейсі, ідучи до свого офісу, то невгамовна стримкість і холодний запал дівчини сильно потішили його. Біля входу в хол він саме чекав хлопця Ліфтера, який розвозив мешканців та відвідувачів по поверхах. Але дівчина з пронизливим поглядом чекати не збиралася. Вона різко заявила, що сама розуміється на ліфтах і не бажає залежати від якихось хлопчиків, як і загалом від чоловіків. Хоча вона мешкала лише на третьому поверсі, Однак за лічені секунди підйому встигла детально викласти Фламбо свої погляди на тему того, що сучасна прагматична жінка має бути на натий із сучасною прагматичною технікою. Її чорні очі пломеніли шляхетною зневагою до тих, хто не цінує науковий прогрес і тужить за романтикою минулого. Кожен, сказала вона, повинен уміти впоратися з будь-якою машиною так, як вона дає собі раду з ліфтом. Вона ледь не спалахнула, коли фламбо відчинив перед нею дверцята, а він піднявся до себе з усміхом, згадуючи цей спалах самостійності. Справді, характер у неї був палкий, владний, дратівливий а худі, тонкі руки рухалися так різко, наче вона намагалася все зруйнувати. Якось фламбо, якому потрібно було щось надрукувати, зайшов до неї і побачив, як вона жбурнула на підлогу сестрини окуляри і розтрощила їх ногою. При цьому вона таврувала дурну медицину, та слабких жалюгидних людців, які до неї вдаються. Вона вигукувала, щоб сестра і не думала більше тягати додому усіляку погань, і запитувала, чи не придбати їй перуху або дерев'яну ногу чи скляне око. Її ж власні очі при цьому яскріли скляним блиском, уражений такою нетерпимістю, Фламбо не втримався і з притаманною усім французам розсудливістю поцікавився в пані Поліни Стейсі, чому окуляри – ознака слабкості, якщо ліфт – ознака сили, якщо наука вправі допомагати нам в одному випадку, то чому б їй не допомогти в іншому? Що тут спільного? Гордовито відповіла Поліна. «Так, пане Фламбо, акумулятори, машини та інші речі такого ж характеру – ознака сили. З допомогою різних двигунів ми можемо долати великі відстані і кидати виклик часу. Усі люди, і ми, жінки, також опановують її. Це піднесено, це прекрасно, це справжня наука» а всілякі підпірки і припарки, ознака малодушності. Лікарі підсувають на милиці, наче ми народилися каліками або рабами. Я не рабиня, пане Фламбо. Люди вважають, що все це потрібно, тому що їх навчають страху, а не сміливості і силі. Дурні няньки не дозволяють дітям дивитися на сонце. А потім ніхто і не може вільно дивитися на нього. І я дивлюся на інші зірки, буду дивитися і на цю. Сонце мені не волотер, хочу і дивлюся. Ваші очі засліплять сонце, сказав фламбо, уклоняючись із чужоземною гречністю. Йому Подобалося говорити компліменти цій дивній колючій красуні, почасти тому, що вона при цьому трохи губилася. Але, піднімаючись на свій поверх, він глибоко зітхнув і подумав. Отож, і вона потрапила до лап цього знахаря із золотим оком. І хоча він мало знав про нову релігію, та майже не цікавився нею. Проте, що її адепти дивляться на сонце, він усе ж чув. Незабаром він помітив, що духовні зв'язки між верхньою і нижньою конторою стають дедалі міцнішими. Той, хто іменував себе колоном, був і справді величним, як і належить жерцеві сонячного бога. Він був не набагато нижчим від фламбо, однак значно вродливішим, із золотистою бородою, блакитними очима та відкинутою назад ливиною гривою. Він вражаючи скидався на біляву бестю, оспівану Нітше, але тваринну його красу пом'якшували та возвеличували потужний розум і сила духу. Він скидався на саксонського короля, але такого, який прославився святістю. Цьому не заважала ділова буденна обстановка. Контора в багатоповерховому будинку на Вікторія-стріт, охайний і нудний клерк у приймальні, Мідна табличка, позолочене око, що нагадувало рекламу окуліста. Його тіло і душа сяяли крізь вульгарність владною, натхненною силою. У його присутності кожен відчував, що перед ним не шахрай, а мудрець. Навіть у звичайному діловому костюмі, який носив упродовж дня, калон – виглядав незвичайним і величним. Коли ж він славословив сонце у білих шатах із золотим обручем на голові, то був настільки прекрасний, що натовп, який збирався, аби подивитися на нього, раптово замовкав. Кожного дня новий сонцепоклонник тричі виходив на невеликий балкон і перед усім Вестмінстером – молився своєму блискучому володареві на світанку у полудні і на заході. Годинники ще не пробили 12 разів на вежі парламенту, а дзвони ще не відзвонили, коли отець Браун сам без Фламбо вперше побачив білого жерця, що поклонявся Аполону. Фламбо бачив це не вперше, тож зник у високому будинку, не озирнувшись, чи йде за ним священник, а той з професійного інтересу до обрядів, або ж із особистої, надзвичайної цікавості до шарлатанства, задивився на балкон сонцепоклонника так, як задивився б на ляльковий театр. Пророк, який іменував себе Калоном, стояв у сліпучо-білих шатах звівши догори руки, і його напрочуд владний голос, яким він читав літанію, заповнював метушливу діловиту вулицю. Очевидно, це була середина молитви. Очі його дивилися на розжарену зірку. Навряд чи сонячний жрець бачив щонебудь чи кого-небудь унизу. І у будь-якому випадку він не помітив маленького круглолицього священника, який, кліпаючи, дивився на нього із натовпу. Напевно, це була найбільш разюча відмінність між цими двома такими не схожими людьми. Отець Браун кліпав завжди, на що б не дивився. Служитель Аполлона дивився не кліпаючи на полуденне сонце. О, сонце, виголошував пророк, зірко, найбільша з усіх зірок, о, джерело, що безупинно струменіє у таємничу невідомість, що зветься простором, ти, що породило усіляку білизну, біле полум'я, білу квітку, білий гребень хвилі, «Батько, чия невинність у сто крат перевищує невинність найневинніших і найбестурботніших дітей, перевозданна чистота, у чиєму спокої». Щось страшенно затріщало, немов вибухнула ракета, і одразу ж пролунали пронизливі крики. П'ятеро людей кинулося до будинку, троє з них вибігли звідти» і зіштовхнувшись оглушили один одного гучними плутаними тирадами. Над вулицею нависло невимовне жахіття, моторошна звістка, особливо страшна від того, що ніхто не знав, що ж насправді трапилося. Усі бігали і кричали, і лише двоє чоловіків залишалися нерухомими у цій горі Прекрасний жрець Аполлона, унизу непримітний служитель Христа. Нарешті у дверях з'явився фламбо, могутній велетень, що випромінював титанічну енергію, і невелика юрба принишкла. Голосно, як сирена в тумані, він наказав комусь, чи то пак кому завгодно, бігти за лікарем, і знову зник у темному Заповненому людьми проході, а його приятель, отець Браун, непомітно прослизнув за ним. Коли вони просувалися крізь натоп, то він усе ще чув глибокий, пронизливий голос священнослужителя, що звертався до радісного Бога, покровителя квітів і струмків. Діставшись до місця трагедії, священик побачив, що Фламбо і ще чоловік шість стоять біля огородженого майданчика, в який зазвичай переміщався ліфт. Але його там не було, там була та, яка послугувалася ліфтом. Фламбо останні чотири хвилини дивився вниз на розтрощену голову і закривавлене Тіло красуні, що не визнавала трагедій. Він був переконаний, що це Поліна Стейсі, і хоча послав полікаря, не мав жодного сумніву, що вона мертва. Йому ніяк не вдавалося пригадати, подобалася вона йому, чи навпаки, не подобалася. Скоріше за все, вона і приваблювала його, і дратувала. Але вона була для нього особистістю. Нестерпно зворушливі спогади про її образ і звички пронизали його серце невидимими кинжалами утрати. І він згадав її ніжне обличчя і впевнену мову, і в тому спогаді була вражаюча чіткість, у якій кристалізується вся гіркота смерті. За одну мить, мов грім з ясного неба, неначе блискавка з висоти, прекрасна, горда жінка кинулася у шахту ліфта і розбилася. Що це самогубство? Вона занадто палко любила життя. Це було неможливо. Убивство? Однак хто ж міг убити у цьому напівпорожньому будинку? Хрипко і плутано він заходився розпитувати, де ж цей колон, і раптом усвідомив, що слова його не грізні, а жалібні. Тихий, рівний, глибокий голос відповідав йому, що колон уже чверть години славить сонце у себе на балконі. Коли Фламбо почув цей голос, і відчув на своєму плечі руку отця Брауна, він повернув до свого супутника подьмяніле обличчя і різко запитав. Якщо за весь у цей час він тут не з'являвся, то хто ж це зробив? Ходімо на гору, сказав отець Браун. Може, там довідаємося? У нас є півгодини, перш ніж прибуде поліція. Доручивши лікарям тіло вбитої спадкоємиці, Фламбо кинувся сходами в її контору. Проте нікого там не застав і побіг назад до себе. Коли він повернувся, то був дуже блідий. Її сестра, промовив він зі зловісною значущістю, пішла погуляти. Отець Браун кивнув, або вона... «Піднялася в кабінет до цього сонячного», – припустив він. «Я, будучи на вашому місці, спершу перевірив би це, а вже потім ми все обговоримо тут, у вашій конторі». «Ні», – схаменувся він, не мов би щось пригадавши. «Коли ж я нарешті порозумнішаю?» «Звісно ж, там, у них». Фламбо нічого не зрозумів, але покірно супроводив невеличкого священника вниз до порожньої контори Стейсі. Загадковий пастер сів у червоне шкіряне крісло біля самого входу, звідки видно було і сходи, і всі три сходові майданчики, і заходився чекати. Незабаром сходами спустилися троє, всі різні, і всі однаково важливі. Першою йшла Джоан, сестра покійної. Отже, вона і справді була на горі, у тимчасовому святилищі сонця. Другим йшов сонячний жрець, який завершив славослів'я і спускався порожніми східцями у всій своїй красі, білим убранням, бородою і Розчесаною на два боки гривою, він нагадував Христа, що виходить від Понтія Пілата з картини Доре. Третім ішов похмурий, спантеличений фламбо. Джоан Стейсі, смаглява з її стурбованим обличчям та передчасною сивиною у волоссі, попрямувала до свого столу, і діловито переклала на ньому стос паперу. Цей її рух неначе повернув усім розсудливість. Якщо панна Джоан і була вбивцею, то холодокровність їй не зрадила. Отець Браун поглянув на неї з дивною легкою посмішкою і, не відводячи очей, звернувся до колона. «Пане пророку, – сказав він, мабуть, – Колону. Я волів, аби ви детальніше розповіли мені про своє вчення. Я зроблю це з превеликою гордістю, відповів Калон, схиляючи у вінчану голову. Але я не зовсім вас розумію. Справа ось у чому. Простодушно і сором'язливо почав священник. Нас учать, якщо хтось... Нехтою моральними принципами, то певною мірою у цьому є його власна вина. Але все ж ми менш суворо ставимося до тих, чи розум, введений в оману софізмами, чи вважаєте ви, що вбивство – гріх. – Це звинувачення? – дуже спокійно перепитав Калон. – Ні, – лагідно відповів Браун. Це захист. Усі здивовано мовчали. Жрець Аполлона підвівся повільно, як саме сонце. Він заповнив кімнату світлом і силою. Здавалося, що точнісінько так само він міг би заповнити собою. І Солсбері Плейн. Усю кімнату прикрасили білі складки його одягу. Рука величаво простягалася в долину, і маленька чорна постать